А раптом Світлані не сподобаюсь, Адже мушу виглядати новою і не схожою на мій попередній образ людиною. Як сказав би Завагін, проблема є. А ще мене мучить і дотепер думка. Чи не поквапився я з усім оцим? Можливо, був інший спосіб вберегтися від кілера. Утім, навряд. Я то добре знаю... Від убивства на замовлення врятуватися практично неможливо. Ну, хіба що замовник з якихось причин сам відмовиться від наміру. Ну, а фірма, схоже, цього робити не збиралася. Єдине, що мене втішало, так це думка про тих, хто лежав на хірургічному столі переді мною. Сподіваюсь, із новою зовнішністю, новими документами і життєвими легендами вони виконують свою роботу і доживають вік у безпеці. Я зі співчуттям подумав про їхні сім'ї. Необхідність призвичаюватися до нових обставин. Все це у мене попереду. Але я зовсім не збираюся відсиджуватися в кущах. Мені здавалося, я передбачаю всі труднощі свого другого життя. Дружина може не сприйняти мій новий образ. Треба буде вдавати з себе чужого, із доброю сотнею приятелів та друзів, просто знайомих. Та й проблема повернення в сім'ю існувала. Проговорювали варіант повторного шлюбу моєї дружини. Ну, за умови, що їй сподобається, звичайно, такий собі не дуже молодий комівояжер торговельної фірми, колишній інженер-механік Юрій Георгійович Нечай. Версію біографії цієї людини вже чітко зафіксувала моя пам'ять, а фотолітопис до теперішнього життя успішно розробив комп'ютер, вкотре подивувавши мене своїми можливостями. Виявляється, є вже програми, які дозволяють за фотознімком людини вивести на екран її зображення з юних літ, більше того, навіть показати, якою вона буде чи могла б бути через десятки років не повірив би, якби не мав уже особисто фотолітопис версії «Життя Ю-Ге не Прізвище вибрав собі сам, врахувавши поради Завагіна, аби воно різко не вирізнялося з-поміж інших і не відразу запам'ятовувалося. Додам, прізвище це належало реальній людині. Відбитки пальців мені вирішили залишити – не робили пересадок чи хірургічного коригування. Сподіваюсь, до звірки відбитків пальців рук справа не дійде. З легендою було складно. Складно і просто водночас. Складно, бо треба було забезпечити можливість перевірки по всій легенді. Просто, бо бралися легенди з біографії реально існуючої людини. Паралелізм біографії, верніше їх ідентичність, Сягали фактично до минулого року. А далі з'являлися невеликі розбіжності, які було не так просто виявити і професіоналові. А саме на них все це і розраховувалося, виключно на професіоналів. Будь-хто міг переконатися в тому, що Юрко Ничай провів своє дитинство в селі Хмельовому на Кіровоградщині. Потім вчився в Кіровоградському інституті сільгоспмашин. Служив у Київському військовому окрузі в караульній роті. Згодом працював інженером на заводі у Вінниці, Кіровограді, Утаві. Потім залишив інженерну кар'єру і подався в комерцію. Був рекламним агентом, комівояжером. І, схоже, остання професія припала йому до душі, а постійні роз'їзди, відрядження цілком влаштовували. Ось така в мене тепер автобіографія. Чи, як говорили в міліції, легенда. Дах. Тихо клацнув вимикач магнітофона, спрацював автостоп. Я змінив касету. Як завжди голос Висоцького діяв на мене мобілізуючи і заспокійливо, вселяв упевненість і віру в себе. З прихованим почуттям тривоги та неприхованим нетерпінням чекав Тренко першої звістки від Інги Сорокіної. Ще більшу занепокоєність викликало мовчання Карого. Вже повинен би виписатися з лікарні? Міг би його зватися? Подумки гнівався на колишнього детектива. Відчував ніби вину за незручності, спричинені Карому. Адже ідею з пластичною операцією подав саме він. А тепер людині доводиться заново починати життя з іншою зовнішністю. Іншим прізвищем? Як то сприймуть це в сім'ї? Чи зможе, як і раніше, бути корисним агентством? Чи вдалося такою дорогою ціною збити зі сліду кілера та його замовників? Ці думки не давали спокою. Не менше турбувала й Інга. Незважаючи на феноменальні здібності, вона ще майже дитя. Чи зможе протистояти чорній відмі? Гнітила Неможливість поділитися ні своїми планами, ні тривогами щодо київської місії Карго ні з ким в агентстві. Вирішили, так буде краще. Загалом, в деталі зникнення Карго, його лже загибелі, було посвячено всього кілька чоловік. Дружина Карго – Завагін Лавренюк. Інакше важко гарантувати таємницю. У Києві Карому дали зв'язок з місцевою міліцією, як секретному агентові ултавської міліції. На цей зв'язок Максим Карий мав право лише у виключному випадкові, а так діяв на свій страх і ризик під прикриттям комівояжерської роботи. Довго радилися, які товари має збувати лже комівояжер. Вони мали бути мінімально клопітними щоб не заважали, Головній місії. Разом з тим, треба було поставити справу так, аби щонайменших ознак непрофесіоналізму в діях Максима ніхто помітити не міг. А зрештою, товар обрав сам Карий. Він вирішив пропагувати товари фірми «Рибалка». Вибрав дрібну оснастку – поплавки, гачки, блешні, мормишки тощо. І місця в саквояжі багато не займають – і знань особливих від Максима, любителя рибалки, не вимагатимуть. Очікувану звістку Тринко отримав не від Карого, а від Завагіна. Тому Максим прислав додому вітальну листівку, в якій було написано. Дорогий дядечку, школу я успішно закінчив. Тепер живу в Києві, на квартирі, за яку ви домовились. Оплата помірна. До ваших друзів поки що не звертався, не було потреби. Готуюсь до екзаменів. Шкода, поки невідомо, хто прийматиме. Вітайте хрещеного. Його племінницю я бачив. Вона обіцяла скоро приїхати. А поки передавала вітання. У неї все гаразд. Живе там, де і раніше. Поки квартплату не піднімуть, залишатиметься на старій квартирі. Якщо можна, вийшліть трохи грошей. Степан. Текст був тринковий, зрозумілий. Він означав, Карий приступив до роботи і нащупує підходи до київських таємниць. Інга теж освоюється в братстві. Тренко